I dag har vi det privilegie, det er at få viden og indblik i Mikael Knep og sammen dykke ned i den spændende forbindelse, der er mellem krop og følelser, og sjæl og sind, hvad end man vil kalde det. Og hvordan vores viden og arbejde med netop den forbindelse kan gøre, at vi i højere grad kan gå gennem livet som den bedste version af os selv. Fra sin karriere som professionel cykelrytter til en knæskadet blev hans overgang til nu at være kropsterapeut og mentor for både private og elite atleter har Michael berørt livet for utallige individer og guidet dem mod både følelsesmæssig og fysisk transformation. Dertil er Michael grundlægger af Nordic Health House, behandlingssystemet Body All Mind, samt mesterlærer i kropsterapi, der uddanner nye kropsterapeuter. Dertil jamen, så er han forfatter til Kroppen Taler, Lærer at Lytte, og så står han bag Gynæb og Co. Der er et online sundhedsunivers, som lærer os alle konkrete øvelser til hverdagen. Og i nutidens hurtigt skiftende verden, der er det vigtigt at nogensinde at forstå forholdet mellem vores krop og følelser, fordi vi ikke længere kun skal til højde for de indtryk og udfordringer og skønheder, der er i vores egen lille landsby, men fra hele verden. Og for at kunne rumme dem, jamen, så er det vigtigt, at vi kan håndtere de indtryk på en konstruktiv måde. Og derfor jamen, så finder samtalen i dag meget relevant. Lad os komme i gang. Velkommen til, Michael. Tak for det, og tak for invitationen. Ja, men øh, jeg er glad for, at du er her i dag. Først og fremmest, så jeg håber jeg, at vi kan lære dig lidt bedre at kende, og øh, hvorfor at du ligesom er skiftet fra cykelrytter til nu at være i kropsterapiens verden. Og, øh, men først vil du forklare mere, hvad din uddannelsesbaggrund er inden for det kropterapeutiske område? Det vil jeg i hvert fald. Øh... <tryk> Min baggrund som kropsterapeut er, at jeg i tidernes morgen, da jeg skulle bevæge mig væk fra cykelsporten og lidt videre, tog en massageuddannelse som fysioersk Det gjorde primært for at vide, om jeg kunne lide at arbejde med mennesker og på mennesker. Udover det, så var jeg Ole Følge fra stifteren af Body Estes, en meget, meget stor inspiration. Da jeg som atlet på en eller anden måde også søgte... I en helhed egentlig. Hvorfor var det, jeg så tit blev skadet som atlet? Og mødet med Ole gjorde, at alt det, han kunne, det ville jeg også gerne. Altså, jeg synes, mm. det var fantastisk, og det var spændende, og det var faktisk ret motiverende til at både mærke sig selv, men også at blive mødt af et andet menneske, på den måde, som Ole i hvert fald mødte mig. Mm. Og øh, der gik lidt, lidt tid, for jeg boede i Aarhus på daværende tidspunkt, og bodyhastæs skulle til Aarhus på daværende tidspunkt. Men det blev hele tiden udskudt. derfor tog jeg massageuddannelsen først, og så siden blev jeg let ind i bodyhastæs i København. Hmm. Øh, så har jeg klar, hvad bodyhastæs er for dem, der ikke ved det? Ja, det vil jeg gerne. Bodyhastæs er en en kropsterapi. Og øh, nu må må Stifterne bag Body Adjustment korrigerer mig, hvis de mener det er noget andet, fordi det er en sammensat ting af forskellige bevægelsesformer og behandlingsformer, og man kan sige, der er ting fra, fra geopraktik, der er osteopatiske greb, der er massagegreb, der er sonentapie, der er samtale, øhm, som er sat sammen på en måde, hvor man egentlig kigger mere på det hele menneske. Udover det, så er der sammensat nogle træningsøvelser, hvor man kan lave noget bevægelsesformer, mm. hvor man egentlig giver sig selv en, en behandling igennem træningen. Så man kan sige at på den måde, så handler det faktisk om, hvordan er det, man leder ind til at gøre kroppen til den bedste ressource af sig selv, faktisk til at helbrede sig selv. Mm. Så det er jo ikke fordi, at det er teknikkerne, der helbreder, eller det vi gør ved klienten, men det er faktisk også det, der sker imellem behandlingerne, som stiller den her form for kropsterapi, synes jeg, er et ret unikt sted. Mm -hmm. hvad, hvad sker der mellem behandlingerne? Jamen egentlig er det jo så det, man kan sige, det der sker i mellem det er, hvordan er det, man sender klienten ud af døren til at blive bedre til at passe på sig selv, eller måske mm. få nogle redskaber, som man skal lave, for så at komme igen næste gang. Fordi kropsterapien er egentlig at facilitere et rum, og ind i det rum, hvordan får man frigivet flest mulige ressourcer til den klient, når man så sender vedkommende ud af døren. Mm. Fordi det handler om, hvad man gør hver dag, og ikke hvad man lige gør til en session. Præcis, fordi mm. man kan sige, det er jo det, der, der sker i hverdagen, og ikke det, der sker i de fleste behandlinger, tager det måske en lille times tid. Så det er jo ikke er den time, der egentlig frisætter det hele menneske, men meget af det, du gør imellem. Ja, det er egentlig bare et, et spejl, kan man sige, hvor man bliver set på en anden måde, måske, når man kan få øjnene op for nogle ting. Ja, præcis ja. Øhm, Så hvad sker der efter den her BodySDS uddannelse? Jamen, øh, der sker det, at jeg øh, Lige inden jeg bliver færdig øh, Fik jeg faktisk muligheden for at blive ansat ind hos BodySDS Hvilket jeg har nej tak til Fordi jeg har faktisk lyst til at gå ud og stå på egne ben mm. Så øh, lige efter vi var færdige flyttede jeg til Aarhus Og etablerede en klinik øh, i Aarhus øh, Sammen med min daværende hustru men det, der så også skete i det, det var, at jeg troede, at jeg skulle gå ud og redde hele verden med min behandling og gøre en kæmpe forskel. Og jeg løb så stærkt, og jeg behandlede så meget. Og vi fik et barn, mit første barn, samtidig med og havde købt et hus, som så lå små 40 km væk, og jeg måtte cykle frem og tilbage, for vi havde kun råd til en bil. Så der var hele tiden fart på, hmm. hvilket jeg egentlig godt kunne lide, fordi noget var det, det lignede fra dengang, der var cykelrydder. Så det var hele tiden det der med, der var en målsætning, vi skulle nå det når det der mål, så var der en ny målsætning. Ja. Men det endte faktisk med, at jeg fik uh, noget, der hed sådan, deafness. så jeg mistede 90 procent af hørelsen på begge ører i tre måneder. Hold det op. Så det var simpelthen en stressreaktion. Ja. Så jeg løb så stærkt i to et halvt år og gjorde mange ting alene og troede, jeg skulle gøre mange ting alene og klare det alene. Og det var nok virkelig en af de største opvågninger, jeg har fået i mit, mit liv. Ja. At det der, man lige pludselig står så det kunne høre op på begge høre. Selvom man tror, man er i gang med noget godt. Ja. Hvordan reagerer du så, når det her, det sker? med ørerne. Fordi du har al den her viden om kroppen. Men Ja. Øh, Sæt i bagklodskabens lys okay. var det faktisk ret interessant. Fordi min, min, min daværende hustru, og jeg var ikke endt et specielt godt sted. Mm. Vi var rigtig gode til at være praktiske, men vi var ikke specielt gode til at være kærester. Mm. Og jeg tror, noget af det, der sker, det er, at når man er når man ikke hører efter, hvad der sker i kroppen, så var det virkelig min måde at mærke, at kroppen sagde fra. Men i stedet for bare at blive skilt på det tidspunkt, så valgte vi faktisk at sælge klinikken, afskede hvad vi havde, og så var planen, at vi skulle tage et år til Indien, og så måtte vi se, hvad der skete på bagkant af det. Mm. Og, og det interessante var, fordi jeg var i den her periode, hvor jeg ikke rigtig kunne høre ret meget, og jeg ville egentlig stadigvæk gerne behandle mine klienter, så jeg havde nogle gange små lapper med på arbejdet, og sige, at de skulle skrive, hvad der var, og så behandlede jeg egentlig meget i stilhed. Mm -hmm. Så jeg, jeg egentlig overhørte lidt min egen signaler igen, for jeg tænkte, at mine klienter næsten var vigtige for mig selv, for jeg skulle jo også tjene nogle penge og hele den her rumle. Men da vi så tager til Indien, at altså det var ikke med knips og slag, at det bare kom tilbage. Nej. Men det var nærmest bare, da jeg sad i flyveren, og til at landet inden, var min hørelse blevet bedre. Jeg øhm, var vildt. Og det var virkelig en, en øjenåbner af de større til, hvor langt vi kan drive kroppen, mm. når vi ikke lytter efter. Og hvor meget den til sidst bare siger, lytte til mig, Ja. her. Og hvis ikke du lytter, så må jeg falde dig på en eller anden måde. Altså, så drastisk var det i hvert fald i mit tilfælde. Ja. Og det ser jeg jo i hvert fald måske ikke på daglig basis, men næsten på unibasis, hvordan folk bliver lagt ned. Ja. Kan du godt tænke, at på en eller anden måde bliver du ikke også lidt uh, lidt glad, når sådan noget sker, fordi du er sådan, yes, det er rigtigt det, jeg går ud og preacher. <laughs> på en eller anden måde. Og siger, oh, okay, nu kommer min hørelse tilbage. Yes, jeg fik ro. Jo. Altså... Udover på, på en måde ville jeg selvfølgelig gerne have været den her oplevelse for uden, fordi så havde jeg måske taget noget af den læring, jeg havde lært undervejs i årene til mig. Mm. Øh, men det var virkelig en læring i at sige, du kan lære nok så meget, du kan være nok så dygtig, du kan no være nok så intelligent, men hvis du ikke bruger det, så har du reelt ikke nogen viden i det. Mm. Og det var virkelig en kæmpe læring for mig, at og blive lagt ned på den måde selv, og hvor jeg tænker, okay, det virker, og kroppen fortæller faktisk et sprog. Ja. Og det er vigtigt, at vi lytter efter. Ja. nu bliver jeg set nysgerrig på, når du så begynder at behandle mere i stilhed, end du har gjort før? Var der nogle nye åbenbaringer, der kom der? Øhm, nu er jeg jo yde, og ikke altid <laughs> den, der har de allerfleste ord i mig, så stilhed var ikke nyt for mig. Men det, der blev nyt for mig, det var at mærke mere ind i stillheden. Mm. Fordi forestiller os, når vi to bare sidder og snakker her, så kan jeg se på dig, og du kan se på mig, men vi kan ikke vide, hvad der foregår inde bag facaden. Mm. Og det er interessante, når vi mærker på kroppen. Den har jo præcis det samme sprog. Den har et yder. Vi har en facade, vi gerne vil vise omverden. Men vi har også et sprog ind i. Mm. Og det sprog har jo en aktivitet Og noget energi Og en hukommelse Som ikke hård, har ikke ord Så det ordløser rum For mig Altså jeg elsker at behandle i stillhed Og jeg elsker at behandle med lukkede øjne Fordi så er der noget På spil på en helt anden måde Fordi så er det mere det der subtile Jeg skal gå på opdagelse at det levende Er det, hvis man kan sige, mere dødt i det Er, det, er der uden bevægelsehed i det og hvordan kan man så gå ind og skabe en kontakt? Hmm. Både fra klient til, til behandler og omvendt, fordi der er sådan en energiudvikling i det. Ja, så du ligesom lukker af for, yeah. for at se snede. Ja, men det er jo ja. faktisk synsansen. Ja, synsansen, ja. ja. For at forstærke de andre. Hvad sker der, hvis vi bare lige skal have lige resten af tidslinjen på, bare sådan kort fortalt. Hvad sker der så efter Indien, og hvordan er... Det er et meget stort spørgsmål, jeg stiller nu ind hvordan er Mikael ændret sig siden der, altså, Altså, siden der har jeg jo været en, en lang rejse ind og prøve at mærke, hvem er jeg egentlig som menneske? Mm. Og den rejse er jeg jo egentlig i teorien stadigvæk på. Men der er sket en meget stor forskel, fordi det der med, at jeg nogle gange troede, at jeg skulle som behandler og redde hele verden på sin vis, til at have en oplevelse af, at jeg vil faktisk gerne være med til at facilitere et rum, hvor mennesket på en eller anden måde får flere redskaber til at møde sig selv. Og jeg ved godt, at jeg er kun er en lille brik i et, et kæmpe ocean, men det der med, at jeg har fundet ud af, det er ikke mig, der fikser folk, men jeg har faktisk en viden og noget på hjertet, som jeg tror, rigtig mange mennesker kunne have glædet af. Så er der nogen, der ikke vil blive tiltrukket af den energi, jeg har, eller det jeg, hvis man kan sige, verbal fortæller, men noget af det, jeg har faktisk lært rigtig meget på rejsen, det er også, at folk må faktisk gerne være uenige med mig. Mm. Og folk må også gerne synes, at det, jeg laver, er hokus pokus. For jeg synes, det giver gode meninger, og det er sund fornuft. Mm. Men sådan er det jo ikke for alle. Mm. Jeg har også læst det her med, at at en god mentor viser dig, at du har alt inden i dig selv. Altså du kan klare alt, altså alt selv, du behøver ikke mentoren, men mentoren viser dig, mm. at du ikke behøver. Det tror jeg heller ikke. Ja. Du har jo har lyttet til, til nogle af de andre podcasts, du har været med i, og har og listet op på dig, og, øh, og du forbinder ofte din knæskade jo nok, med, med det følelsesliv, der lå bag, og de oplevelser, der lå bag. Øhm, og du har før beskrevet din barndom som dysfunktionel. Og det er du meget velkommen til at sætte flere ord på. Mm. Men jeg tror først og fremmest, så vil jeg spørge dig, hvis din barndom var en... Hvis du så det som en, en film, der er muligvis scener fra din barndom. Det kan være en, en god scene eller en dårlig scene. Men hvis du skulle fremhæve en scene fra din barndom, som giver os indblik i øhm, en eller anden emotionel tyngde. Hvilken scene skulle vi så få indblik i? Det ved jeg næsten ikke, om jeg tør at fortælle øh, til lytteren derude, men øh, jo, det vil jeg gerne. Øhm, og for nogle mennesker kan det også godt lyde som en, en ret voldsom oplevelse. Men en af de oplevelser, der står allertydeligst til, som var egentlig livsforandrende for mig. Mm. For lige inden jeg fortæller historien, så vil jeg også gerne fortælle et billede af min far, som var et ekstremt kærligt menneske, og dyr og ældre mennesker var, stod hans hjerte meget nært, og han gik rigtig, rigtig, rigtig langt for at hjælpe dem. Mm. Det var den ene side af ham, plus at han så nærmest ville give sin højre arm for mig, hvis det kunne hjælpe mig. Altså havde han skulle hugge en lillefinger af, for at jeg kunne stå bedre, så havde han også gjort det. Så det menneske var han også. På den anden side var han også et menneske, som var bipolar, for det kunne virkelig have nogle yderpunkter Så var man uenig med ham Så fik man også en på hovedet Eller værre end det Min far har siddet 30 gange i spillet for vold Og det var ikke noget Mange andre kom kommenterede på Eller Gjorde noget ved Det var ligesom lidt en accept af At sådan var han også Når du siger mange andre, hvem er det men det har jeg faktisk tænkt på efterfølgende, fordi vi boede jo sådan et villa-kvarter. Der var aldrig en, der har spurgt mig, Michael, hvordan har du det egentlig? Mm. Når de så, at min bonusmor var blevet slået gul og blå, eller kom med, med alle mulige sår på, de spurgte heller ikke ind til hende. Mm. Men det var altid os, de kom over til for mange år, og gik med hunden, fordi så fik de et stykke slik af min bonusmor eller... Hun lavede flødeboller på det tidspunkt. Så hver gang de gik med hunden, så fik de en flødebolle. Så der var altid mange mennesker omkring det. Mm. Der var bare aldrig nogen, der turde gå ind i rummet og sige, okay, hvad foregår der egentlig derinde? Så hvis jeg skal vende tilbage til den oplevelse, så var det en dag, jeg kom cyklen på vej hjem fra skole, og jeg kunne mærke, allerede før jeg kommer hjem, så jeg ved faktisk ikke, om jeg tør at gå ind. Og jeg kommer kørende. Jeg havde cirka fem kilometer på skole, og jeg kan huske... Det er faktisk en af mine første erindringer fra min barndom, for jeg kan ikke huske de første 10 elever stort set. Mm -hmm. Men jeg kan huske, da jeg kørede op ind efter det her lille eller villa kvarter, fordi der kørte man på sådan nogle stier, og jeg kunne bare mærke, at der skete noget i mig, jo nærmere jeg kom. Hvordan var følelsen anderledes, end den plejede at være, når du kom hjem? Jamen, oftest så vidste jeg, hvornår min far arbejdede, hvornår han var hjemme, hvordan dagen foran havde været Mm. havde der været ro på, fordi optakten til ballade hos os var altid, at vi spiste ikke sammen. Jeg blev nærmest trukket med ind i stuen og sad foran fjernsynet sammen, med min far og min mor spiste ud i køkkenet. Mm. For så vidste jeg, at jeg var lidt den der planke imellem dem. Når jeg fulgte ham, så kunne jeg berolige, det, og jeg vidste, at hun elskede mig ubetinget alligevel. Men i dagene op til var det ligesom blevet værre og værre, Øh, der havde været en stemning omkring Hvor jeg tænkte, okay, jeg, jeg vidste ikke rigtigt Hvad der foregik Men da jeg så kørte ind i indkørslen, Kan jeg høre den skændes Jeg tænker, shit, har jeg lyst til at gå ind mm. Men jeg gør det på en eller anden måde Alligevel for ofte så var min tilstedeværelse Den tilstedeværelse Der gjorde, at det ikke eskalerede I mange tilfælde mm. Men der var sådan et raseri Og en voldsomhed Og min, min, min bonusmor her Blev slået, kunne jeg høre allerede det, jeg træder ind i bryggershed. Mm. Og jeg kunne mærke, at jeg blev bange, og jeg er stivende sådan lidt i det når jeg kommer ind i gangen, og så slæber han hende ned igennem gangen, og han har bare revet hende i hovedet og i tøjet. Og på et tidspunkt, han går lige forbi mig, i det her raseri, og han endte mig ikke. Mm. Og på et tidspunkt kan jeg se, at han løfter hende op, og så knaller han hende ind igennem som klædeskab. Og så ligger hun der, og hun er stille. Og så ser jeg ham bare gå forbi mig, og han indser mig nærmest ikke i det her rasseri. Jeg kan mærke, at han er påvirket, han er drukket. Og han går ud og kører i bilen og kører væk, og jeg står stadigvæk helt stille. Og så kan jeg se ind på min, min bonusmors ansigt. Og hun kigger på mig, hvor hun siger, Mikael, det er ikke din skyld. Og nu kan jeg mærke, at jeg får hele gåse ja. på, på armene. Og noget af det har faktisk sat rigtig meget af mit liv ligesom på, på en eller anden vej ud til at sige, jeg har altid været bange for at komme til at lide min far. men mm. undertrykker også ofte sin vrede eller det, vi har i os, eller mange har i os. Og der var jeg rigtig, rigtig mange år, jeg virkelig, virkelig var bange for at komme til at ligne den del. Mm. Det har også givet mig en gave til som indføllings. Men i mange år, så blev det der med, at hun sagde, Michael, ikke din skyld. Lidt sådan en legalisering til at sige, at jeg var også noget andet. Jeg var også den kærlige mand, eller jeg var også den, den kreative og alt muligt andet. Mm. Men al min energi kom så ud igennem sportens verden. Også selvom nogle gange, at jeg var drevet rigtig meget af resultaterne, fordi det var der, jeg fik en anerkendelse. Ja. Men det var faktisk ikke det, der drev min lyst. Det var faktisk lige så meget for at hjælpe andre mennesker, eller have det der, og kunne facilitere noget, hvordan kan man frisætte andre menneskers kvaliteter, og evner, og alt muligt andet, og så få en anerkendelse for det, for mm. at facilitere det. Den her... Det giver mig faktisk en, en større glæde, end hvor god jeg egentlig var som cykelrytter, selvom jeg egentlig aldrig troede, at jeg var god nok. Mm. Øhm. Ja, det er det først, når du siger bakspejlet nu, at du tænker, jeg var faktisk ret god? Det tog mig faktisk ret mange år. Ja. Øhm, det tog mig også mange år efter cykelsporten, fordi, jeg undskyldte mit sprog lige om lidt, men fordi jeg troede, at alle kan jo bare blive en skidemasseur, mm. Og jeg betragter det ikke som et håndværk. Øh, så når, okay, jeg kunne så ikke meget andet end det, tænkte jamen, så kunne jeg da blive det her. Mm. Men jo mere jeg har kigget tilbage, så var jeg en ret god cykelrytter. Og jeg tror, jeg kunne være blevet endnu bedre, hvis jeg følelsesmæssigt havde været i kontakt med mig selv. For hver gang jeg blev rigtig god, så gik min knæ mm. Jeg var faktisk bange for at blive en succes. Den er så vigtig, den der, at man er bange for at blive en succes. Mm. Det er slet ikke ting, vi skulle snakke om, men vil du, vil du fortælle lidt mere end det? Vil du uddybe den? For det synes jeg er meget, meget interessant. Og jeg tror, at det er ofte en ting, man lidt overser. Det vil jeg gerne. Øhm, hvis jeg starter med at bruge mig selv som et eksempel, så havde jeg, jeg havde nogle evner som cykelrytter. Øhm, I min, min tidligere karriere var jeg sådan forholdsvis en hurtig cykelrytter, kunne afslutte og gøre det godt. Så tabte jeg mig i en periode, øh, hvor jeg blev inspireret af nogle af de andre proffer, og pludselig så kunne jeg begynde at vinde i tabeløb og kunne vinde cykeløb fra distancen, hvilket jeg på en eller anden måde synes var, jeg elskede det der med at angribe i det uventede, og så se, om jeg kunne holde hjem. Mm. Men når man havde gjort det nogle gange, så begyndte forventningerne jo at stige udefra. Og forventningerne indenfra begyndte jo også på en eller anden måde at stige, fordi man skulle så også leve op til det, som andre forventede. Eller man skulle leve op til det, man troede andre forventede af en. Yes. Og så blev det pludselig sådan et, et virkelig et... Spil imod mig selv, mm. mine følelser, min, min, mit psykiske velbefindende og så mit fysiske jeg. Fordi det var ikke afstemt. Og nogle gange så tror jeg heller ikke, at jeg helt havde alle de mennesker omkring mig, som troede på mig. Der var helt klart nogle mennesker, som troede på mig, men der var også nogle mennesker, som bare sagde, ja, ja, måske var det held, eller måske var det bare omstændighederne. Mm. Eller måske var det faktisk min følelse inde i mig, der ikke troede, at de troede på mig. Mm. Så det blev sådan et, et modspil. Og det tror jeg, jeg ofte oplever selv den dag i dag. Tør vi blive en succes? Tør vi tage en stemme til? Tør vi at lade andre mennesker være uenige med os? Uden at vi så kommer til at slå os alle i hovedet? Mm. Og så er der nogle mennesker, der har en evne til at sige de er fuldstændig ligeglade, hvad andre synes. Og nu gør de det der, og de tør fejle, og så går de op på hesten igen. Mm. Det er bare ikke alle for ondt, at de kommer med den her, fordi vi, vi bliver så målt og vejet på sociale medier, eller vi kigger på vores ideo eller idealer, eller hvem det er, vi kigger på, og vi vil gerne være ligesom dem, eller lige så gode, eller være lige så succesrige. Men hvis vores talentkerne er noget andet, så vi hele tiden løber hen imod noget, vi ikke er. Mm. Der tror jeg, at jeg især har slået mig rigtig, rigtig meget. Fordi jeg ville faktisk gerne være en succes, kan jeg huske. Men jeg turer ikke, fordi tænk nu, hvis jeg fejlede. Yes. Og sådan ser jeg jo både på unge mennesker i dag, eller faktisk også succesrige mennesker, som kan være super dygtige til det, de laver. Men så er de måske ikke en succes i deres verden på alt det andet, der også er. Mm. Og så kommer de til at slå Eller så bliver det stimulanser Eller så bliver det alt muligt andet Vi griber til for at søge en eller anden form for anerkendelse Ja Og det har sporten virkelig lært mig Og så er der også nogle andre livssituationer I det her hvor jeg virkelig har fået en over tæven Og slået mig Som har tænkt Nå ja, men jeg har alligevel rejst mig igen mm. Og det har været en kæmpe læring I forhold til det med at okay i dag øver jeg mig i hvert fald på både at kigge mig selv i spejlet, og se om du er god nok, som den du er. Mm. Også fordi det der med, at, at, at, at nogle gange så sker der nogle ting, som man ikke kan styre udefra koppen, ikke? Men det handler om, hvordan man er i relation til det, Tak mm. takker det, ikke? Præcis. Hvordan så med din knieskede? Fordi du siger, at det er med, at, at den vil ikke lad der blive den her store succes, kan man sige. Øh, så der var, en, der var en inden i dig, netop en, en tro ind i dig om, at, at, at, at du egentlig ikke rigtig turde blive en succes, og din krop, den, den stoppede. Ikke? Hvordan så du på din knæskede dengang? Og hvordan havde dit syn ændret sig på det nu? Det er faktisk et ret godt spørgsmål. Øhm, tak. <laughs> for dengang, bliknæende mere end belastning det blev sådan et irritationsmoment mm. øh, for jeg, jeg vidste ikke rigtigt hvad der var på spil hvor når jeg kigger tilbage i dag og med den viden jeg har om kroppens indretning og hvordan kroppen egentlig taler på så kan jeg godt forstå at min krop er larmet og den er blevet ved med alarme øh, og nogle gange kan jeg så næsten blive imponeret over hvor meget min krop kunne holde til til trods for, hvad var det, jeg kom fra? Mm. Og hvad var det, jeg løb væk fra? Øhm, fordi i, i mit univers i dag er knæen også refereret rigtig meget til vores albuleder og vores solarplexus, Hvis vi bare bruger en spejling ind i kroppen. Mm -hmm. Forestil dig, at vi bliver bange eller utrygge. Hvad sker der tit og ofte med vores arm? Det er, at vi kommer til at trække armene ind til os, eller vi stivner lidt i albulederne, eller mm. vi står fast i den måde, vi står på, fordi kroppen stivner en smule. Så knæene har jo den her bevægelighed, fremad. mod til at ligesom at gå frem mod noget nyt. Men hvis du stivner i det, og stopper, eller du holder fast i din alboled, så lige pludselig, så trækker du også dit solarplexus sammen, for du tør nærmest ikke trække vejret ned i bunden af maven. Mm. Så på den måde, når jeg kigger tilbage på det, og den viden, min knæ har givet mig, så kan jeg godt se, ej, hvor har den givet mig mange advarsler. Hvor har den givet mig mange muligheder for egentlig at stoppe op samtidig med, så var der noget i mig, som, som så gerne ville vise, at jeg var dygtig nok. Så jeg greb jo til alle de eksperter, jeg kunne dengang. Så, så var jeg på Gildhøj klinikken og så var jeg indlagt i Belgien, og så rør jeg på et italiensk hospital, og så kiggede man på alle mulige måder, og så kiggede man på funktionen i mit knæ. Mm. Men man kiggede jo ikke på mig som menneske. Hvad kommer han fra? Mm. Er der stress? Er han stresset over situationen? Hvad var hans fortid? Var det faldet der ind gang, at der mangler at blive set på noget? Overhovedet ikke. Nej. Det var først øh, mødet med Ole, hvor han begynder at stille nogle spørgsmål ind til mennesket. Mm. Altså, hvem var mennesket Mikael egentlig, siden at han var ind der? Var du sådan, hvorfor spørger du om det? Altså, i starten tænkte jeg også, at det var da en pussy måde at begynde at behandle mig på. Ja. Jeg kommer jo her, fordi at øh, der var en, der havde sendt mig i og han skulle fikse min knæ. I øvrigt startede han også med at sige, der kan jeg godt fikse. Så jeg kørte frem og tilbage i 16 uger fra Luxembourg og jeg boede til Karlslund og fik en behandling, og kørte tilbage igen. Mm. Jeg tror, jeg på de 16 uger var jeg i hvert fald frem og tilbage 10 gange, og på et tidspunkt siger jeg, jeg kan ikke fikse dig. Først havde han givet mig et håb om mm. at sige, kan jeg godt fikse dig. Og så blev det sådan, at sige, jeg kan ikke fikse dig, Michael. Hvad tænkte du så? Hånden på hjertet, så var det en lettelse. Okay. Øhm, fordi, så var der ikke noget pres, mm -mm. når du er færdig, Michael, som som cykelrøller. Mm. Hvad er du så? Øhm, så der, på, på det mentale plan, var der virkelig en lettelse, ud af til at vise noget andet. Yes. Jeg var ærgerlig, der var alt muligt andet, og jeg blev i cykelsporten i nogle år, og var med til at lede et cykelhold Hvilket var en fantastisk erfaring Og samtidig med var det også En vild erfaring, fordi jeg var gået fra at være cykelruter, Og pludselig sad jeg på den anden side af skrivebordet Så alle dem der var mine venner herude Nu skulle jeg så være med til At guide og lede Og vi havde ikke så mange penge altså, Tid og ofte så kunne vi ikke udbetale vores løn okay. til tiden Så alle de problemer der så bare kom På den anden side af bordet mm. altså, Det var mindst i så stor pres som på den anden side yeah. Så selvom jeg havde fået en lettelse over At ikke skulle præstere så skal jeg bare præstere på en anden måde. Et øjeblik stillhed. Ja. Og så kommer der noget nyt. Nu tager du den her massageuddannelse. Du tænker, okay, jeg er faktisk godt i at arbejde med mennesker. Det tænker jeg i konklusionen, siden du er i hvert fald. <laughs> øhm, hvad er det for en følelse inde i dig, når, du, når det går op for dig? Okay, det er den her retning, mit liv kommer til at tage. Det tror jeg faktisk, jeg har mærket ret tidligt på den her massageuddannelse. Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være masseur, men faktisk var der noget utroligt rart i at kunne give noget til andre mennesker. Mm. Det handlede ikke om mig, men det handlede om det, jeg kunne give, og det, de fik. Mm. Øhm, og så tror jeg, massagen var en ting, og det var, jeg kan ikke huske, jeg tror, det var et halvt år de tog, og det blev sådan lidt et, et, et venterum. Hvornår kan jeg komme i gang med det andet? Mm. Om de var jo startet, så, så typisk så startede de måske med et års mellemrum. Og der var faktisk noget rigtig interessant i det, fordi jeg startede massageuddannelsen, blev færdig, sluttede et andet job, faktisk, fordi jeg fik et blackout af stress. Så jeg har fået de der dunk undervejs, men sagde så op på cykelholdet, fordi jeg godt kunne tænke, at jeg skulle lave noget med mennesker. Mm. Så det var ligesom et hint. Det var faktisk første gang, hvor jeg virkelig fik, jeg fik et blackout, sagde op dagen efter, gjorde en opgave færdig, og så stoppede jeg. Så der var du sådan, okay, krop. Ja. Der lyttede Og læsning, ja. ja. Og så har det ligesom på, på en eller anden måde været meant to be, at jeg skulle arbejde med mennesker. Mm. Øhm. Tror du på det, at der er en årsdag, til det hele på en eller anden måde? Når du siger, men to be. Det tror jeg. Mm? Det tror jeg. Jeg, tror, jeg tror, vi alle sammen er sat på jorden med en eller anden form for noget, vi skal give, eller lære, eller hjælpe. Ja. Det er lidt ligesom det der med, at jeg forestiller mig, at du selv har prøvet at gå ind i et rum, eller ind til en situation, og så tænker du, det har det her prøvet før. Jeg ved bare ikke hvor. Mm. Øhm. Eller det er den her følelse, jeg på en eller anden måde har vidst At jeg har søgt Ja mm. Men du ved ikke hvor den kommer fra mm. Så øhm, Der har helt okay. klart været noget i forhold til mig og mennesker Som jeg nærmest fra da i dag startede med at lægge min hånd eller hænder på et andet menneske Hvor jeg tænkte det, det kan jeg virkelig godt lide Følte du dig god nok til det? Altså fordi hvis du har Sjovt nok ja Ja hvis du har søgt den følelse? Der har aldrig været tvivl. Nej. Hvorfor ikke? Jamen det er som om, når, min, når mine hænder, jeg kan være nok så nervøs i, af en eller anden årsag, men når jeg lægger mine hænder på, på et andet menneske, og har min egen fødder på jorden, så ved jeg, at jeg er god til det, jeg laver. Mm. Og det tog mig nogle år ikke at begynde at sammenligne mig, med Ole eller mm -hmm. nogle andre, men jeg har egentlig altid følt, at jeg var god til det, jeg ja. har Hvordan så, fordi hvis du i starten sagde, at, at det på en eller anden måde ikke var nok at være en skidemassør på den måde, og nu er du også. Altså, du har skabt noget mere med det, kan man sige. Øh, skabt et større univers med det, men var der en følelse af, at, at, ja, at det her det ikke er godt nok, og hvordan kom du så af med den? Øhm, der var helt klart en følelse i starten af, at det var at være, være, være søger eller være at senere blive kropsterapeut, at det ikke var så stort et privilegie, at det ikke var så anerkendt. Mm. Min far var selv at slagter og skraldemand, men han sammenlignede sig altid med advokater og folk, som tjente væsentligt flere penge. Mm. Så sit i bagklodsgabens lyser, det er jo det, jeg har lært hele mit liv. Mm. Det var altid det her ude, der var bedre, og de var mere anerkendte, eller pengene i hans verden fyldte rigtig meget. Og det var først senere, inden han døde, at jeg kan huske, at jeg skrev et brev til ham. Mm. Så siger jeg, hvem er du? Spørgsmålstegn. Og så tror jeg, det fyldte 6, 7, 8 af 4 sider. Men jeg havde egentlig meget på hjertet, for jeg vidste egentlig ikke, hvem han var. Var det han læste? Ja. For, ja. Og han var, min far var sådan en, han elskede mig jo over alt på jorden, og han ringede til mig typisk et par gange om ugen, uanset om han var fuld, eller om han var nedtrykt Han, han var der altid, mm. og pludselig ringede han ikke i fire uger. Så tænkte jeg, det var påkost. Mm. Men det, jeg lærte ud af det, det var faktisk, fordi det der med at gå væk fra det, jeg troede, der var en virkelighed, og til at sige, at være massør eller kropsterapeut, eller et eller andet form for behandler del, det kan jo faktisk virkelig noget fint. Mm. Og det er et håndværk, og det faktisk faciliterer du et rum i tillid til et andet menneske. Og det menneske giver dig en tillid. Mm. Og der begyndte jeg så at anerkende, ja. jeg skal ikke sammenligne mig med Ole eller andre behandlinger, men jeg vil faktisk gerne blive den bedste udgave mig selv til at facilitere et rum mm. for andre mennesker. Det er også ret smukt, at du kommer fra et, vi skal må kalle det altså et utrygt hjem, eller hvor man ikke rigtig ved, hvad man kan regne med. Og så har du lavet en levestil, kan man sige, ud af at skabe et trygt rum for folk. Tak. Hvis vi skal dykke lidt mere ned i, hvordan helt konkret, at kroppen og følelserne hænger sammen, også på et mere sådan videnskabeligt plan, øh, fordi som du siger, så er der mange, der godt kan tænke, at det stadigvæk er måske lidt hokus Øhm, og øhm, det er jeg meget interesseret i for afmystificeret. <laughs> øhm, jeg vil lige læse lidt op for din hjemmeside, fordi det forklarer en stor del af, hvorfor at, øh, at, øh, at jeg synes, du passer perfekt til, øh, til livskompasset, det program her. Du skriver, Min mission med mit virke som kropsterapeut er at give mine klienter en større, forståelse af, en større forståelse for, at det fysiske og psykiske hænger sammen, så de bliver bedre til at navigere, når der er pres på og i stand til at miste indre lederskab på et dybere plan. Det handler om, at vi som personer og individer bliver mere konkrete og skarpe på, hvad det er, vi vil med os selv. Og det er jo lige præcis det her med, hvordan fanden kan vi bruge kroppens signaler til at navigere i vores liv. Og jeg kan godt lide, at du skriver det her med et indre lederskab. Hvordan er det fald med? Mm. Vi skal lige holde os selv i snor nogle gange. Ikke? <tryk> Æm, så vil du forklare, ud fra din baggrund, hvordan vores fysiske øh, symptomer og vores følelser eller sjæl hænger sammen? Jeg skal godt forsøge. Mm. Øhm, hvis, man, hvis man forestiller sig, at vi har en fysisk krop, der bevæger os, men den bevæger os jo på, på vores tankemønstre og signaler eller følelser, Bare det, at vi to sidder og snakker, så gæstitulerer vi begge to med hænderne, eller vi kigger anerkendende på hinanden. Så der sker en respons ind i os. Mm. Tid og ofte, når kroppen begynder at reagere på responser, forestil dig, at vi går ind i et rum, hvor vi pludselig bliver utrygge. Hvad sker der så? Hvordan reagerer vi på det, og hvordan agerer vi på det? Mm. Det er ikke altid, vi reagerer eller agerer. Nogle gange går vi i frys. Det, der så sker inde i os, det er alt den der frygt, den pludselig modarbejder vores bevægelse. Pludselig så går de faktisk i to forskellige retninger. Den fysiske krop hører ikke efter, eller det følelsesmæssige hører ikke efter, hvor er det, siger kroppen, der vil begynde at gå, men den bliver bare stående her, fordi den tør ikke. Mm. Så på den måde, i min verden, tror jeg ikke, vi kan adskille tingene. Mange mennesker går med skuldrene lidt op over ørerne, eller de er truppet lidt frem, fordi har de en mod til at vise, hvem er de reelt ind på brystbenet. Mm. Så når jeg kigger på et menneske, så betragter jeg altid den tydelighed, det menneske har inde på brystbenet. Mm. Fordi hvordan holder vi os selv? Det er sjovt, hvor sårbart det kan være. Faktisk ja. også bare at føle, nu prøver jeg at gå ind i et rum. Man brystet frem, uden at det handler om at vise brystet, ikke? Men altså sådan med, med, ja. Det er også fordi, hvis du så bare åbner dig op, så gør du dig også tilgængeligt. Mm. Når vi ligesom gemmer os lidt med, med skuldrene lidt frem og bryster lidt ind, så er der noget af os, der gerne vil være lidt usynlige. Mm. Så hvad har gjort, at du er gået hen i det rum? Det kan også være, at man er kommet derhen, man, man synes, man skulle gøre det, men man ikke har ikke haft lyst til det. Mm. Det kan også godt være, at noget af det har følt ind i en, man faktisk har lyst til at gå derhen, men man er bange for, at man nu bliver accepteret som den, man er. Så man slæber sig lidt derhen, så man gør sig næsten mere forkert i bevægelsen derhen til, og så går man ind i rummet. Pludselig finder man ud af, at det ikke er farligt. Mm. Og langsomt så begynder det der bryst at åbne op og tænker, ah, faktisk var det ikke farligt. Jeg kan trække vejret. Ja. Øhm. Og på den måde er der jo mange ting, jeg plejer at betragte kroppen, når jeg kigger på en krop, der enten ligger på brixen, eller vi står. Hvordan er fødderne? Mm. Står de lige frem? Stikker de i hver sin retning? Prøv at kigge på rigtig mange mænd, der står meget stabilt. Men fødderne peger faktisk i hver deres retning. Mm. Så de har faktisk to flugtveje. De ved ikke, hvad de vil? Nej. Nej. Altså, i bund og grund, så er de jo faktisk her. Og hvad sker der, hvis det er lige foran mig farligt? Jamen, så har de her. Eller kvinder, der viler mere på den ene hofte. Øh, og det handler rigtig meget om, at man gerne vil have, at modtageren skal kan lide, at man bliver blødere ind i bevægelsen, men samtidig med, så står man mere ustabil i sig selv. Mm. Eller hvis vi oftest har ligesom vi har tendensen til at vi kigger opad, men samtidig kigger vi lige frem, så bliver vi utrolig mentale. Ja. Men det er også når vi bliver tænksomme og henter nogle tanker og, eller fantasier, men når vi kigger på den menneske lige, så er vi faktisk meget mere nærværende. Mm. Så på den måde, så har kroppen jo også et sprog, som signalerer, hvor er vedkommende hen. Mm. Eller vi hovedet lidt på skrå, fordi så vil jeg faktisk gerne have lige nu, at du skal kan modtage det, jeg siger, i en afbevisning om, at det er nemt at tage imod. Mm. Om man, hvis jeg sidder og kigger direkte på dig, så lader jeg faktisk opgaven være hos dig selv. Mm. Om du kan lide det, jeg siger eller ej, ja. Eller det, jeg responderer i dig. Ja. Øhm. Så på den måde, så det er det nok lidt mere komplekst, end som så til at sige, men, men hvordan er vejene? Men ligesom et organ, lad os sige, hjertet er såret, mm. Så har hjertet nu ud fra den kinesiske filosofi, så har den nogle energibaner, man betragter, man kalder det medianbaner. Mm. Og medianbanerne har nogle punkter, hvor akupunkturen sætter nål i. Det, man... det er også det, hvor man ser med hvordan hænderne bringer sig sammen med tarmsystemet og ja. hjernen det hele. Ja. Ja. Øhm... Ja. og det man kan kigge på det er at vi har så mange aftryk på at gå til en håndlæser de kan jo fortælle nærmest hele dit liv bare ved at kigge på de her man kan man sige riller og porer og små afmærkninger vi har i hænderne jeg har så mange rynker jeg er sådan en jeg er sådan en inde i min hånd <laughs> det er relativt... men og det er også bare for at give et billede af at der er meget mere imellem himmel og jord, og vi har så meget vi, ser ud, så vi er bare en del. vi ved bare en del af det der egentlig er til stede i det mm. fordi vi er omgivet af så mange ting og signaler og påvirkninger så hvordan så bliver vi gode til at være bevidst omkring os selv mm. eller mærke hvad er et fysisk signal hvad er et psykisk signal hvad er et mentalt signal mm. Nu er vi i tiden, og taler vi jo rigtig meget om ånd eller spiritualitet. hvad er det? Altså, hvordan er det, vi bruger vores intuition? Mm. Øhm. Ja, hvad er? Fordi nu, jeg var sådan, der ligesom skulle både lave en intro til det her, og sådan, at jeg tænkte, hvad, okay, er det krop og sjæl, vi forbinder? Er det krop og følelser? Blablabla. Og så så jeg, du netop også på din øh, vi kan bruge forskellige ord, men at du også på, på hjemmesiden har skrevet krop og sjæl. Hvad er sjæl i det her perspektiv? Hmm. Nu er der sikkert mange, der kommer til at være uenige med, hvad jeg er selv defineret som. Og men fra dit perspektiv? Fra mit perspektiv, så sjælen jo alt det, der sker ind i os. Mm. Øh, og det er jo meget, vi har en bevidsthed, men vi har jo også meget af os, der foregår i os, som er ubevidst. Mm. Og lad mig prøve at forklare det på den her måde. Nogle gange, så har vi et ansigt udadtil. Vi har en facade, vi har hud, og vi har alt det her. Det er det, vi viser om verden. Mm. Så er det alt det, der foregår ind i os. Det, som folk ikke kan se, det vi ikke ved, det vi ikke kan måle, det vi ikke kan veje. Det er lidt som ligesom, vi kan heller ikke måle og veje en følelse. Fordi mm. det, der gør mig glad, gør måske ikke dig glad, og det, der gør dig glad, gør ikke nogen andre glad eller mig glad. Og Så det, der gør det... mig glad en gang gør mig måske ikke glad mere. Præcis. Ja. Det, der var rigtig godt i går, det ændrer sig måske i morgen. Mm. Så sjælen for mig er jo hele tiden foranderlig. Men, men det billede, jeg egentlig gerne vil prøve at, at fortælle, det er, jeg er begyndt at lave ret meget altså breathwork eller åndedrætsterapi, og bruger det rigtig meget i min behandling også. Mm. Eller jeg faciliterer grupper i det. Og det er så interessant nogle gange, når vi trækker vejret og velmerker, at mærke, at vi har adgangen hele tiden, og det er ganske gratis. Mm. Men fordi vi vi er mere overfladisk i vores måde at trække vejret på, fordi vi vil så gerne se det rigtige billede på Instagram, eller vi vil gerne se sådan noget på Facebook, eller vi vil gerne møde sådan noget på arbejde. At vi glemmer vigtigheden i nogle gange at bevæge sig os fra A til B. Mm. Og det mærker vi jo godt ind i os selv. Så hvorfor bliver vi mere og mere triste herhjemme? Hvorfor er der mere og mere angst? Hvorfor er der flere eller flere og flere depressioner? Hvis vi nu på den måde gik på opdagelse ind i åndedrættet, men faktisk kiggede ind i sjælen, fordi når vi trækker vejret ind, når vi trækker vejret ind i en vis periode, og vi måske bruger lidt det her holotropiske åndedræt, hvor man, man er mere aktiv, fordi det der faktisk sker, det er, at vores, vores blokader, de forsvinder lidt. Vi kan ikke kontrollere dem, vi kan ikke styre dem, lige pludselig reagerer kroppen, lige pludselig har du spasmer i fingrene, mm. eller ens læber sidder helt, eller hvad der nu er på men inde bag det, hvis vi tager kig kigge på det, mm. så er der pludselig en helt anden frihed. Der kan være stille på rigtig mange, der har tankemøller. Og inde i det tror jeg på, at der kan vi bedre begynde at mærke, hvad er din sjæls værdier og kerner? Og hvad vil du egentlig gerne som menneske? Mm. Så for mig, der er det jo det der med, når vi, vi piller paraderne af, hvordan er det, vi går ind og mærker? Folk kan være rigtig dygtige til at meditere ind i, det kan være stillhed eller på lyd eller på en anden. Men også ind i den stillhedskerne, der begynder de også at kan mærke mere sig selv. Mm. Nogle skal ud og dyrke sport for at kan mærke sig selv. Ja. Nogle skal ud og gøre noget helt andet, måske lidt mere ekstrem for at kan mærke sig selv. Men jeg tror på, når vi kommer ind under det at mærke det, det for mig er det, der begynder at blive defineret som sjælen, og hvad er det, vi vil og kan. Nu også, fordi du nævner åndedrettet. Og, og også det jeg, vil, det, jeg bliver ret interesseret i, i forhold til, hvordan vores følelser går igennem vores krop og kan sætte sig sådan rent fysisk. Netop for eksempel som en kniskade. Øhm, inden for yogafilosofien har vi netop det her pranayama, som som breathwork kommer af. Og, øh, og prana betyder egentlig livsenergi. Eller livsjuice, eller hvad man kalder det. Øhm, og det er jo det her netop, når man trækker vejret ind, og det skaber den her øh, bevægelse inde i kroppen, at, at der kan begynde at være flow. Du bruger nogle meget hokus pokus ord måske. Men øhm, at der kan begynde at være bevægelse mellem de ting, hvor at der kan være knuder fx i knid. Så kan du klare, hvordan din følelse af, når du står i dit hjem, den scene, du tog frem før fra din barndom, du tør alligevel at gå ind, i huset. Men du stivner, når du er derinde. Hvordan er det, følelserne går ned i... Jeg ved godt, det er ikke er det her ene øjeblik, at du får knæsket af, men hvordan er det, følelserne går ned og sætter sig sådan helt fysisk i knæet? Hvorfor er det det? Øh. Ja. Nu var knæt et udgangspunkt for mig, fordi følelserne kan sidde rigtig mange steder i kroppen. Mm. Øhm, og der er mange steder, altså der kan være sorg, der kan være angst, der kan være, som sætter sig forskellige steder, hvis man kigger lidt ind i organrelaterede hvad kan man sige, stemninger. For mig var det, det her med at turbevæge mig ind i noget, som var farligt. Mm. Og pludselig, så frygtede jeg konsekvensen for, hvad der egentlig kunne ske, eller hende. Mm. Og det, at jeg så blev bange, gjorde, at jeg blev ved med at stå stille. At, og det er jo sket gentagende gange i mit liv, at jeg er blevet bange, eller jeg er blevet utryg. Og så har jeg måske handlet til en vis grad, men jeg har ikke mærket efter. Så hvis man forestiller sig, at følelser er jo også energi. Mm. Når vi trækker vejret, er også energi. Men hvis vores energi baner, eller vores energicentre i kroppen, pludselig bliver mega presset. Vi lukker af. Vi prøver på at lukke ned. Mm. Sådan videre en vandslang. Præcis. Det er fuldstændig som vandslangen der bare bliver holdt på. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så skal det jo eksplodere på en eller anden måde, fordi trygge kan blive så stort. Eller det brister. Men nogle små bristninger, så begynder de her mm. pludselig at finde nogle andre veje. For kroppen, vi er jo hele tiden i i udskiftning. Så hvis de afklemninger bliver over lang tid, så begynder kroppen at finde nye veje. Eller nye, men det bliver måske med mindre hastighed. Fordi det store tryk, der var på slangen, det bliver ikke det samme, fordi det kommer ud andre veje. Mm. Og så bliver den knude, eller den tilstoppelse, pludselig en spænding og en smerte, eller en knæoperation, eller en kraftknude eller hvad det er, det kan gå hen og blive til. Så det er sådan der bare snør sig om sig selv. Og sådan det er i hvert fald det? et meget godt billede forklaret i. At det... <laughs> Jamen det var, hvis man skal sådan forstå det på en eller anden måde. Det var sker. helt klart, det jeg tror, der er sket for mig, er, at der er blevet slået så mange knuder på mig selv, hmm. at på et eller andet tidspunkt kunne den knude simpelthen ikke kapere mere. Og så gik den i stykker. Ja. Og man kan jo forestille sig, hvis du har noget, for eksempel knælede, som er et hængseled, som skal hele tiden kan bevæge sig, så er der senere, der er ledbånd, og der er noget ledvæske, og der er hud og sådan noget over det. Hvis knuderne lige pludselig bliver for mange, det bliver for snøgt. Men, men så kan det ikke blive ved med at holde. Mm. Et eller andet tidspunkt, så er ledbåndet blevet så slappe, at den ikke kan mere, eller at menisken er blevet så spændt, at den bliver sprængt, eller den knækker, eller den forsvinder mm. i yeah. øhm. Så jeg tror, der er så mange bump i livet, for os alle mennesker, men hvis vi hele tiden kan komme tilbage og acceptere og nulstille og trække vejret ind i det og bevæge os ud, at vi kommer ud i det ekstreme, så tror jeg faktisk at kroppen kan holde til rigtig meget. Mm. Det er mere der, når vi ikke gør noget ved det. Ja. Når vi tror, at vi skal tage en pille eller en indsprøjtning, og så er tingene fikset. Men så bliver det lidt ligesom at tisse i bukserne, for det kommer højst sandsynligt tilbage igen. <laughs> ja så behandler man på par for leden, ikke? Præcis. I stedet for at gå ned. Ja. Hvordan før vi lige for jeg vil også gerne spørge dig ind til det her, sådan mere sådan helt konkret, hvad der sker hos en session hos dig og sådan noget. Men, først vil jeg lige nævne også ordet energi, og før vi startede optagelsen, sagde jeg også, at, at det ville være virkelig skønt, hvis du kunne forklare, hvad det det er. Fordi det er et ord, som øh, i hvert fald bliver, også mig selv, bliver brugt i øh, til højre og venstre. Øh, så, nu forklare, hvad energi er? Nu stiller er et meget stort spørgsmål? Mm, I øhm, fordi hvis vi kigger, og der er rigtig mange i det, vi kalder den alternative af verden, der siger, at alt er energi. Mm. Så hvis man går ned i små ting og kigger igennem et mikroskop, eller man kigger på et bord eller et træ, og man siger, at alt er energi her, så hvordan er det, vi forsvarer og siger til folk, at alt er energi? Mm. I mit univers, der bliver det sådan, at energi er jo bevægelse. Så når noget kan være i bevægelse, eller det skaber sig, eller molekyler, der rører hinanden og alt muligt andet, så er det også en energetisk bevægelse i det. Mm. Når noget bliver så komprimeret, at det ligesom dør, fordi der er ingen tilgang i det, der er ikke noget bevægelighed i det, så er det også der, hvor energien dør. Mm. Så for mig er energi det her med, at vi trækker vejret, og vi giver slip på det. Det er meget energi. Det er meget energi, at vi bevæger os som mennesker eller at vi to sidder og taler, og mm. der er en udveksling af energi. Der er en energi i, at du vil præstere noget. Nogle er rigtig dygtige til at skabe forretning og alt muligt andet. Det er der også energi i. Mm. Og der, hvor jeg, jeg synes, det vi skal være opmærksom på i forhold til energi, det er, hvor er det, vi får energi og hvor er det, vi mister energi mm. Det er måske nemmere at forklare, end, end hvad energi er, fordi vi kan, have, vi kan få energi af vores tanker, vi kan få energi af vores lyst, vi kan få energi af vores drifter, mm. men vi kan også miste lyst, og vi kan også miste energien og alt muligt andet ved det herude, hvis vi ikke har os selv med. Man kender godt det her, hvor man har været sammen med nogle mennesker, om det er familie, man ikke selv har valgt, eller hvad delen det er. Den der. Hvor man er helt drænet bagefter, ikke? Præcis. Ja. Fordi det er jo det, man kalder en energidræber. Mm. At du kommer ind, du synes, du skal. Du tager dig sammen, du gør det. Mm. Og det er nærmest som om, alle dem, der har været, de har bare suget på din energi. Så når du går ud og rummet, oh, du er helt flad. Ja. Og så kan du gøre det samme. Du kan gå ind til nogle mennesker, hvor du tænker, wow, man går ud, man er nærmest høj. Og det er måske det, man skal kigge på i sit energifelt. Hvor er det, jeg får energi? Og hvor er det, jeg mister energi? Så når man snakker om at løfte energien eller det her high frequency så er det den her positive fremdrift og bevægelse Ja mm. øhm, Det behøver ikke at være et negativt sted at miste sin energi mm. Men det er i hvert fald der hvor at hvis man kunne sige at du er det energifæld og jeg er det energifald, Lad os nu sige at vi er kun sammen og vi to har været sammen Nu ved jeg ikke hvor lang tid vi har været her men jeg så går ud, og så bliver altså fuldstændig drænet. Det bruger ikke igen. Og det kunne godt have været en okay oplevelse at tale mm. med dig. Men vi ikke har været bevidste om, hvor meget man har givet, eller hvor meget man har taget. Mm. Men den der high frequency er jo også det der med, der har bare været et alignment, eller der har været et møde, eller det har været ukompliceret. Mm. Så tænk så, hvis man kunne tage på arbejde, og sige, nu passer jeg på mig selv og mit energifelt. Mm. Så hvis jeg vil, lade nogen tage min energi, så er det fordi jeg har gjort det bevidst. Om man kan gå på arbejde, vi har lukket det her ned, så faktisk har beskyttet min energi. Så kan du faktisk godt gå ind i et felt, viden om det er ikke den fedeste arbejdsplads i dag, men det giver mig noget økonomi og penge til at kan betale mig, men jeg passer på mig selv. Mm. På den måde kan det godt blive neutralt. Men når, man, når vi ikke er bevidst om det, så bliver det virkelig der, hvor det bliver negativt. Mm. Og der, hvor du har lyst til at gå ind og lege med mennesker, eller gøre noget, eller danse, eller hvad du nu kan finde på. Og du går derud og bare tænker, det har været den fedeste af mm. Det er jo klart, en energigiver. Og den balance, hvis vi kunne blive bedre til det generelt, ja. kunne det være ret interessant. Meget. Så har man i hvert fald ja, så selv med i det hele. Ikke? Altså være opladt. Eller ikke gå helt ned. Præcis. Så hvad sker der så, hvis man sidder og lytter, og man tænker, det lyder helt vildt godt, det her, og hvor er det spændende, men hvad, altså hvad er det egentlig? Hvad sker der hos en session hos dig? Der kan også ske mange ting. Det kan men. der. Men grundlæggende, det er jo, at folk skal komme ind hos mig i et rum. Og øh, så er min forundeste opgave jo at gøre det, at det rum skal være trygt for klienten. Mm. Uanset hvad de kommer med. Altså om det er fysiske ting, eller om det er psykiske ting, eller om det er stress, eller det er angst, eller det er måske i bund og grund bare en forebyggelse. Har man fortalt til dig inden, hvad det er, man dealer med? Nogen gør, nogen gør ikke. Okay. Øhm, jeg kan give et, et, et rigtig fint eksempel fra i formiddags, at jeg får en klient, jeg har ikke set den her klient før, øhm, en i meget succesfuld mand på sit område, men han er gået ned med stress. Mm. Og det er lidt pinligt for ham, fordi han har mistet sin identitet i at være så dygtig til det, han laver. Mm. Og samtidig med, inde i det her, der handler det jo hele tiden om, at ikke at gøre ham forkert, men at være undersøgende sammen med klienten. Mm. Og der brugte jeg blandt andet breathworken til ligesom at sige, prøv for ham ned fra hovedet af. Hvad sker der lige pludselig, når hans læber begynder at sidre? Jeg kan ikke styre det. Jeg kan ikke lide det, Michael. Hvordan taler jeg så ned i et roligt rum? Mm. Så går der lidt længere tid, så begynder hans fingre at gå hjælpe med og spasme. Mm. Så siger han, du skal få det til at stoppe. Så siger det kan jeg ikke. Men lige om lidt trækker vi, det helt almindeligt. Så er min, min, min opgave jo ligesom at vurdere, skal jeg stoppe ham nu? Yes. Eller har han mod på? Så jeg spørger selvfølgelig, har du mod på at trække hver tre minutter mere? Så siger han, ja, hvis du er her, så siger jeg, at bliver her. Mm. Og det, det, der så sker inde i det rum, det er at pludselig, så begynder han at få en anden opdagelse af, at der er mere inde i ham. Det er en øvelse i kontrolslip er det jo faktisk, ikke? Meget. Ja, ja. Øhm, og nogle gange bruger man jo flere sessioner til at nå ind til den i det tillidsrum, til at sige, er det vigtigt? Eller, i mit rum handler det ikke altid om, at man skal gå ind i det psykiske eller det mentale rum. Nogle gange ja. kan man godt bruge den overfladiske samtale til at skabe et tryghed. For når kroppen er tryg og klienten er tryk, så kan vi begynde at åbne op ind til de her små bokse eller små kamre, vi har gemt ind i os selv af mm -hmm. følelserne. Så det er meget forskelligt, hvad der sker i sessionerne, men det er meget oftest, der sker de her pop-up ting, fordi kropsterapien kan godt være kontant. Jeg kan godt være ekstremt blød og blid og kærlig i mine behandlinger. Jeg kan også godt være lidt krævende eller kontant, og holde fast i en spænding, fordi spændingen sidder så fastgroet inde i det her menneske, at hvis man så vækker det lidt til livet, så kommer der pludselig noget andet liv. Hvad betyder det, at du er kontant? Altså presser du hårdere på benet? Eller hvad ja, det kunne jeg godt gøre. Ja. Øhm, der ligger sådan nogle forsvarsmekanismer i kroppen, der gør nogle, at vi bare bliver hård som bly, eller der ikke vil man, man står og pulserer på det, som vi nu gør, men det er helt hvidt. Der, der sker ingenting. Der er ingen blødgjemmingsstrøm. Mm. Jeg kan nærmest ikke trykke ned, for det er lige så hårdt som beton. Yeah. Der kan jeg jo godt være kontant i min behandling og sige, okay, vi skal have noget liv, fordi lyd skaber plads. Og så vil jeg jo gerne have, i stedet for, at klienten ligger fuldstændig med læberne sammen og bare beder smerten i sig. Jeg vil heller have, at de kommer ind, som er at høre, der sker noget liv. Mm. Og så ja. er det der, man kan måske lirke lidt det her panser op. Yeah. Der er også en ret altså, det er jo ret interessant det der med, hvad man har brug for, og hvad der kan åbne op for mennesker. altså Jeg har haft, jeg har haft enormt mange sådan, maveproblemer altid. Øhm, og øh, har det heldigvis ikke så meget mere, men hvis der sidder noget, så er det typisk i maven. Eller heroppe ved halsen. Ikke? Nu var jeg til sangtime her den anden dag, så fandt jeg ud af, at det var sgu også lidt i nakken. Ikke? Det, men det hænger også typisk sammen. Øhm, men, øhm, men så var jeg hos en... Vi var sådan en en gruppe mennesker, hvor at, at der var to øh, kropsterapeuter, som ligesom skulle lære os nogle, i, i par skulle lære os nogle øvelser. Mm. Og øh, vi skulle så trykke hinanden på mave. Og først, den første øvelse var i, øh, i det her mave øh, show, vil jeg sige. Det var, at øh, jeg ligger nede på jorden, og øh, min, øh, min ven han skulle ligesom presse mave. Og jeg øh, først så pressede vi ret hårdt, og min mave var ret blød. Og jeg forklarede til, til de her kropsterapeuter, at jeg var troligt mange maveproblemer. De var sådan, Nå okay, men den er meget blød. Altså, det var, okay, fint nok. Så siger de, prøv bare at vente til næste øvelse. Så er jeg sådan, okay. Fordi det var som om, der var ikke rigtig noget, der sad fast der, vel? Næste øvelse var, at han bare lagde en hånd på min mave. <laughs> wow. Så åbnede der ting op. Så var jeg sådan, nu kan jeg godt mærke, at det var den her blødhed, på en eller anden måde, jeg var enormt sårbar overfor. Hmm. Og så bare var enormt smukt, hvor forskelligt det kan være. Fordi der var jo andre, der oplevede, at de var enormt hårde i maven. Så der hjalp det at få det blødt lidt op. Ikke? Med, øhm, Hvad skete så reelt, da den bløde hånd ligger på maven? Hmm. Jeg tror, at jeg fik... Jamen, det var virkelig en følelse af noget, og um, at det var okay at være sårbar. Ja. ja. At jeg ikke behøvede at. Um, også fordi jeg kan godt lide at være god til ting, som vi jo mange er. Så jeg besluttede mig jo ligesom også for, da han skulle trykke mig på maven, mm. at lad dig mig ikke vise, der er noget her. Og det sagde jeg jo. Ja. Altså jeg sagde det jo til de her kropsdiabetere. Men jeg var sådan, jeg godt lige at være lidt bedre på en eller anden måde. Ikke? Så jeg tror også, det kom helt bag på mig, at en hånd, der bare lå på maven, også fordi det var så kærligt mm. på en eller anden måde, ikke? at det var, så, det var så fint. Det var, så, øhm, det var en, eller anden, en hård skald, jeg ikke behøvede sådan rigtigt at putte på. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er så interessant, fordi den kærlige hånd, som bare viser, at den er der, mm. og pludselig så ens forsvarsmekanisme, den forsvinder. Men også, at den kærlige hånd ikke behøver andet, end at være en kærlig hånd. At der er ikke andet på spil. Den behøver ikke at prøve at søge efter noget, eller Nej. spørge noget, den er der bare. Præcis. Ja. Meget ligesom, nu kommer jeg til at tænke på det her med, at du siger, at der var ikke rigtig nogen i, i din lille landsby, kan der nu, men øh, i det lille villekvarterer, der spurgte Mikael, hvordan har du det? Hvornår var første gang, du oplevede, at der var en, der spurgte? Mikael, hvordan har du det? Og det føltes som en, på en eller anden måde en hånd, der var der. Hvad jeg kan huske, så har det været... I 10. klasse havde jeg en, en tysklærer. Barbara Ejdoen. Mm. Og jeg øh, kan huske Hun trak mig til siden dag, Fordi jeg var ikke specielt god i skolen Jeg tror jeg havde lidt meget grudt i røven mm. Men hun trak mig til siden En dag hvor hun spurgte Hvordan har du det Mikael? Jeg kan se der sker meget i dig Og det var ikke fordi jeg vist følelser der, Men jeg kan huske Hvor meget det betød for mig mm. Og så tror jeg først reelt og det var da jeg startede på, på uddannelse, hvor Ole på et tidspunkt du havde behandlet mig nogle gange, og de gange han havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Men jeg tror jeg ikke helt, jeg havde forstået det. Før på et tidspunkt, hvor jeg så var kommet hjem og gået i gang, hvor jeg også fik en behandling af ham, hvor jeg tænkte, okay, han mener reelt. Han spørger ind til, hvad det er, der sker inde i mig, der, om jeg er okay med det, og hvordan jeg har det. Mm. For selvfølgelig er der mennesker igennem livet, der har spurgt mig. Men jeg tror ikke, jeg har mærket oprigtigheden i at vil vide fordi, hvordan har du det? Hvordan mm. har det fint okay Så man videre. Mm. Så hvordan er det faktisk, når noget menneske spørger dig? Hvordan har du det? Hvad mm. din oplevelse er at være dejlig lige nu? Ja. Okay. Så kan det lige pludselig blive langt tale nogle gange fra ja. for forskellige mennesker. Men nogle gange synes jeg, det er også vigtigt, at vi tør spørge. Men også det også det der med, at der er nok flere, der har spurgt gennem livet, men du har måske ikke været klar til at svare. hvis vi skal rykke lidt videre til konkrete ting, som vores lyttere kan gøre, øhm, hvis de skal blive bedre til at lytte til deres krop. I der står i en situation, hvor de siger, oj, nu kan man ikke til en lidt op. Øhm, hvad, hvad er ting, vi kan gøre i vores hverdag, derhjemme med Lene, så vi ligesom kan, kan, kan, kan have en, en krop fuld af bevægelse indeni, kan man sige. Ja. Altså for mig der er det jo vigtigste, at det første, man kan gøre om morgenen, prøv at man kan bruge et minut eller tre minutter, men lige bevæge sig lidt. Mm. Det der med, kroppen har været lidt i dvale, og man har fastet i løbet af natten, så har du faktisk en ret let tilgængelighed i din fysiske krop, også når du har ondt. Mm. Så det må, hvordan kan man lige bevæge sig ind i det? Det er en ting. Noget andet er, hvis vi bliver utrygge, det, det bedste, man kan gøre, det er at sætte sin bevidsthed ned i fødderne uanset om du har sko på, eller, eller du står i en, i en forretningsmøde, eller du skal ud og holde foredrag, eller du sidder her i radion. Det er faktisk at mærke det fundament, du går på. Så vidt er det at okay, jeg kan mærke ja. min søl i skoen, jeg kan mærke Hvor er min bød, og hvordan er hælen i det? Okay, jeg kan mærke det, der ligger ned under mig. Man kan nogle gange lige og sige, okay, jeg står faktisk på en flise her, eller er på et eller er på et gulvtøb. Og så trækker man ved ned til det, vi står på, Mm. Fordi så trækker vi også vores bevidsthed væk fra hovedet af. Mm. Når man så har gjort det, så kan man nu tage en hurtig bevægelse op igennem kroppen. Okay, mit hjerte dunker. Kan jeg trække vejret ind ad næsen? Lige ned og mærke? Kan jeg faktisk sænke mit nervesystem lidt? Nej, det kan jeg ikke, fordi det fiser op. Men så rykker jeg igen ned til fødderne og siger, okay, du bliver nødt til at stå her. Mm. Og på den måde, så kan man sige, så er åndedrættet vores. Derefter det vigtigste redskab, fordi mm. vi kan alle sammen på en eller anden måde mærke, om vi bliver, bliver stresset, eller vi bliver bange eller nervøse, og så får vi et hurtigere åndedræt. Og når der er ro på, så er det roligere. Det så kan også. man lave det, man kalder et boksåndedræt. Mm -hmm. Man kan kalde det enten 4444 eller 4462. Man, man kan tælle okay. til fire på en indånding, så holder man på fire, så puster man ud enten på 4 eller på 6, mm. og så holder man enten på 2 eller 4 igen. Jeg plejer at sige, at det er ret nemt, det skal give 8 gange eller 8 plus 8. 4, 4 eller 6 og 2. Mm. Når vi puster lidt længere ud, end vi trækker ind, så er det faktisk fordi, at vi giver slip på alt det gamle skrald, der ikke skal være der, så kan mm. plads til noget nyt. Så hvis man kan tænke sådan, at for mig i mange år har de virket 4-4-6-2 fordi så pustede jeg lidt mere ud jeg kan slippe på noget af det gamle for at skabe plads til noget nyt mm. så jeg hele tiden gav lidt slip på det jeg var bange for og det har virket i så mange tilfælde mm. øh, så man kan sige det er nogle ret simple husk at drikke noget vand vi er så flydende generelt så hvis vi er i ubalance hvis vi har for lidt væske så får vi hovedpine hvis vi har for lidt væske bliver vi trætte hvis vi får for lidt væske, bliver vi jo Og heldigvis er vand her hjemme jo stadigvæk gratis. Mm. Så man kan sige, vigtigheden også, nu drikker vi selv kaffe. Husk drik et drikke et glas kaffe, for eksempel drikke tre glas vand. Mm. Så man har sådan nogle små ting, som ikke koster noget. Fordi kaffe dehydrerer. Ja, så mm. bliver du måske lidt speedier, der er en del koffein i og man, mm. alt muligt andet. Og det kan også være godt, men stadigvæk så er det måske også lidt mere vanddrivende end hvad vand er. Mm. Så det der med hele at man husker. Øhm, og så den sidste ting, jeg tror, der er vigtigt, det er det der med, at vi ikke bliver fanatiske i det, vi gør. Mm. I mange år har jeg sagt 80-20-reglen. Spis nu og gør nu tingene 80 af det, der er nærende for dig. Og så give loss på 20 mm. Jeg vil måske egentlig gerne ændre den til 90-10, fordi 20 ja. af tiden er måske endda ret meget, hvis vi skal passe ordentligt på os selv. Ja. Så hvis man kan tænke, at 90 af tiden, det er at putte munden, hvad nu nærværende med det, du spiser? Sørg mm. for, at det er nogen under god kvalitet. Og så drik det et glas vin. Spis det chokolade eller gå en tur i byen. Ja. Og nyd det. Nyd nukka juleaften. Ja. Så. Men da være med at spise det hver dag. Præcis. Ja. Fedt. Åndedrættet. Og, Og det er ret let at huske. Øh, 8. 8 plus 8. 8 plus 8. Ja. Og så brug hovedet ned i kroppen. Vitterligt. lidt, for fokus. Så langt væk fra hovedet som muligt. <laughs> Ned i fødderne. Ja. Ja. Fantastisk. Øhm, vi er faktisk ved at løbe lidt ud af tid her. Men øhm, hvis vi lige skal slutte af med en, lidt, en full circle. Og komme tilbage til Michael som barn. Hmm. Hvis voksne Michael kunne komme tilbage til lille Michael. Hmm. Hvad ville voksne Michael? sige til den lille mig Ej, hvor er det dejligt, du stiller det spørgsmål øhm, Jeg vil helt klart kigge på den lille dreng og sige, at han er god nok mm. øh, Tror jeg at virkelig kramme ham og virkelig vise ham kærlighed og at kærlighed har mange ansigter mm. og samtidig vil jeg sige til ham at du skal ikke have så travlt du har tid nok for jeg tror virkelig, at jeg vil så meget på kort tid. Så vi giver ham et ordspråk, det havde skønt langsomt. Yes. Dejligt, Mikael. Lad os slutte af med det. Jamen, uh, tak fordi jeg var kommet. Tusind tak fordi du ville være med. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.